Isang ngano ni salama salimeni mpenzi msikilizaji karibu kuifata tarfa bari kwanza mkhutasar wa Waziri wa mambo ya ndani ametoa kipindi cha wiki mbili kwa viongozi wa mugo wakaya kwanza waliojipa jukumu la kubomu wa majumba ya raya wa hilo kuwa wamendesha ujenzi wa nyumba hizo. Na wizara kilimo enataraji kuzagaza mashamba michikichi ilikupatisha suluhu uhaba wa mawese na upandaji bewa bidha hiyo mahitajiyo Na katika tarifa hitu takujuzeni pia vigezo vina veta ili mtukua mwanahabari wa michezo. Kwa haya na kunjwa jamvi wambata na nami, jina langu Moise Misago. Isanganiro. Habari Kamili. Tukaanza katika kurasa sawa utawali ni kwamba waziri wa mambo ya ndani, usalama wa raia na maendeleo ya jamii amuru ujenzi katika kipindi cha wiki mbili wa nyumba zilizobomolewa na viongozi tawala na washirika wao kinyume cha sheria katika kata ya Mugoboka ya kwanza mtaani Mtangani, Mtanga ya Kusini jijini Bujumbura. Waziri Gervendra Kubuca amesema, amesema hayo Jumatatu hii baada ya ziara yake maeneo hayo anatoa wito kwa viongozi wa utawala kuanzia kwa magavana kufanya kazi bila kukiuka haki za raia wamiliki wa nyumba zilizobomolewa wamepokea vema wamuzo waziri wa, ma, wa mambo ya ndani na kutaka ujenzi huo haraka ripoti yake Romewalde ni yavuze beta ntiyavuze ko twetujejwe ntara tuzako yadutumye yuko twereka beneho waziri wa mambo ya ndani maendeleo ya jamii na usalama wa taifa Amewaonya viongozi tawala wa eneo la Mugoroka mtani Mtangaside waliojipa mamlaka ya kubomowa nyumba za raia Waziri Jirvendi la Kobucha amesema kuwa serikali haikuwatuma viongozi kubomoa nyumba za watawaliwa wao kwa upande wake ni jambo la kusikitisha kwa sababu eneo la Mugoroka halikupimwa na idara ya upangaji miji ili kuonyesha kutakapo pita barabara kufuatia hayo Waziri Ndila Kovucha anasema kuwa wale ambao nyumba hizo waliukiuka sheria iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Ndani. Amewaomba kiongozi wa mtaa wale washirikiane kuharibu nyumba zenyewe kuzijenga ndani ya wiki mbili. Amesisitiza kuwa serikali ilituma Wizara ya Mambo ya Ndani, Maendeleo ya Jamii na Usalama wa Taifa Kubomua nyumba zizo jengwa kinyume chashiria kwenye barabara kuu ili kuheshimisha mita sita kwa kila pande Baadhi ya raia waleo nyumba zao Wanaritaja tukio hilo kama uonevu maana hawakupewa tarifa mapema Wanaeza kuwa waleo tekeleza bomo bomoa hiyo Walikuwa wakiwaambia ya kwamba hawana pakuwa shitaki Waziri ndila kovucha anatolewa wito viongozi tawala kuanzia governor Hadi baba wa familia pasiwe na mtu wa kunyanyasa laia kwa msingi ya mamunaka aliyo pewa. Hapa ameleza kuwa maendero ya jamii hayawezekani ikiwa kuna watu walioachwa nyuma. Katika eneo la mugoboka nyuma zaidi ya kumi zilibomolewa chini ya usimamizi wa biongozi tawala. Makata ya bomoa nyumba zote zizo jengwa kinyume chashiria ya tafikia ukomo tarehe 33 na moja julai mwaka huu. Shukran, Romuald, Na katika ukura saa wa kilimu ni kwamba wizara mazingira kilimu na ufugaji. Mipanga kupanua mashamba michikichi kama katika mikua changuzo na kilundo. Waziri Deo Gideurema anasitiza kuwa ni kwa ajili ya kutaka kut, kupata suluhisho ya upungufu na upandaji bewa bidha hiyo maitajiyo. Akiwojiwa na radio na television ya Isanga Niro, waziri huyo aleleza kwamba hali hiyo, kwa, ana mbaini hali hiyo, kwa ungezeko lara ya pamoja na uzaji wa bidhaya mawese nje ya nchi, tumsikilize ana tafsuna muzetu jandudie irakode. Ninaweza kusema kuwa zao la mgazi linatiliwa kwa sasa nguvu nyingi kwa juu katika zao hilo kondolewa bitha nyingi bila kusahau sabuni na nyinginezo zinazo ongezeka kwenye mawese ya kula mjue pia kwamba idadi ya watumiaji wa mawese andelea kupanda na kuwa burundi inapakana na jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo ambayo ni kubwa na lai ya wake wanakuja pia kununuwa mawese nchini hapa hali hii ikionekana Tunaingia moja kwa moja katika lengo la kupandisha uzalishaji kwa mfano jijini budumbura kuna mashamba ya sirikali ambayo yalinyanganywa na watu binafsi sehemza kivoga ki yangi ambako tuliandalia zao la mgazi na mkwani ruhigi sawasawa sawa kininya tulisema tushirikiani kati ya sirikali na watu binafsi pamoja na vzama vzau shirika na kama muna vzujua kutumika katika vzama hivi ni moja wapo ya vipaombele vya silikali. Tarafa ilipendekeza kiwanda Savonor kuanda vizuri mashamba tulikuta kunyanganywa na watu binafsi kwa hiyo Tukarejesha na kuyapatia kiwanda savuno, pamoja na vzama vza ushirika, na silikari ichunguze na ihimize. Kwa sasa, tunajiwaza namna ya kupanua mashamba mikowani changuzo pamoja na kirundo. Ni vizuri kwamba mtu ajue swala kwa sababu ufumbuzi unakuja kutatua swala. Kwa sababu, tumeisha ona kuwa mavuno ya mawese ya takia kuzidishwa ili kukomesha upandishwaji wabei na malalamiko kuhusu uhaba wake dawa ni kupandisha uzalishaji wako huyo amesikika ni waziri wa kilimo ufugaji pamoja na mazingira deogiderema katika tafsira yake ya Kiswahili a Jean Didier Irakoze daima anakurasa wa kilimo ni kwamba Wakulimo wa mpunga, wanasimamiwa na shirika la mandelo ya jimbo la imbo SRDI. Wanungunika kutokana na mavunu madogo ya mwaka huu Waneleza kukwamba kwa sasa, wanakabiliwa na mizozo inatokana na madeni olechukua wakati wa msimu wa kilimo. Wanawataka wasimamizi wa shirika SRDI kujaandavi vizuri kwa msimu ujao wa mazao ili kuepusha hasara zaidi mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo anakiri hali hiyo na kubaini kwamba mazao yaliyotarajiwa yakupatikana Felix Abunimana analiza hali hiyo kwa kuharibika kwa bwawa la kilimo Gatura na magonjwa yalio yaliyoshambulia mpunga na habari ni kwa mujibu wa ripoti yetu huko Bubanza Space Caritas Kabanyana baada ya mapumziko kidogo tu tunaendelea Leo isanganiro Nikiboko yao. Ikwa ni sasamba dakika 29 na hii. Kuna ripoti wa mwanamke Anajulikana kwa jina la jeneroze chimae. Aliwa wana mumewe. Asubia jumatatu hii kwenye kijiji na tarafu ya kire katika mkoo wa ngozi. Mtu humiwa mawaji hayo. Ali mchoma Kulingana na polisi na vyanzo vya utawala papu hapo. Mwasiri alikuwa kwenye chumba cha haja vyanzo hivyo hivyo vinazungumzia migogoro ya ardhi kati ya wenzi hawawili kama sababu ya uhalifu huo Pascal Sebigo kiongozi wa tarafa hiyo anasema kuwa mtuhumiwa anakiri kosa mtuhumiwa ambaye anakiri kosa tayari yuko mikononi mwa polisi kwa sababu za uchunguzi na kuna wanaume wawili wanatoka kwenye kicha muturi kwa mtani minago katika tarafa na mkua rumonge ambao wameka matua na polisi ya mkua huo toka asubuya jumatatu hii. Wanashukiwa kuwa washiriki wa kundi la majambazi wa ne ambao walivizia mfanya biyashara anaishi muturigua majira satisa kulingana na Elize Rusoya mkua mtawa Minago. Jumla ya pesa ambazo ajajulikana zili biwa kutoka kwa mfanya biyashara huyo wangombe ambaye aliyo alio aliyokolewa na wanajumbe wa kamati ya usalama ambapo aliachwa maotuti kulingana pia na mkuu wa wa Minago ambaye anasema kuwa mfanyabiashara huyo kwa sasa anapewa matibabu na kuanzishwa kwa sera ya mpango wa raia ni njia ya maendeleo kwa familia nchini Burundi Katika kusherekea siku iliotengwa kwa ajili ya raia iniawathimishwa kila mwaka julaikubina moja Shirika na alohimiza raia kubadili mwanendo ilikufia kwenye mandelu ya kudumu parse Nasima kwamba asilimia 30 ya kaya hazina ardhi ya kilimo na kwamba ukataji miti huwelekea asilimia nchini kote. Katika mkutanoandishi wa habari jumatatuifo, standi kumana, mkurugenzi wa kitaifo wa parsem, anaona kwamba kudumisha elimu kwa wasichana wa dogo ni moja wapo mwambinu, zinazo ndoa za mapema. Na katika kurasa wa michezo kwa kuiti mtarifa hii habari ni kwamba, kuwa muandishi wa habari wa michezo, lazima mtu awe, mwanachama chama cha wanahabari wa michezo nchini Burundi ajsb na kuajiriwa na chombo cha habari, kinacho kubaliwa na na baraza la mawasiliano la kitaifa CNC naibu kiongozi wa chama hicho Everest Nziko Banyanka anasema kuwa waandishi wa habari wa michezo wanahitaji kuwa jasiri kwani hutumia muda mwingi kwenye uwanja wa michezo kutazama meti tofauti tumsikilize anahojiwa na mwendetu Jamari Vyane ngenda kuuman. Mwandishi wa habari anashirika na michezo anapashwa kuwa iko na kadi ya kumalisha kwamba ni mwanahabari wa mashuhuri anapashwa kuwa ni mtangazaji mwenye anatumiikia radio au mwenye anatumiikia shirika la gazeti nchini Burundi. Na ili yawe mfuasi wa shirika la wandishi wa michezo ASB kwa ufupi wa gifarasa ni kipi ambacho mnamuomba? Kitu kinaoomba mwandishi huyo habari idi akubariwe kwa kiongozi roda ya uandishi wa habari katika shirika letu la AGSP anapashwa kuwa ni mtu mwenye kuna uzoefu nikisema uz uzoefu nataka kusema kwamba ni mtu mwenye kuna imani mwenye kuna mwenye anatekeleza kanuni na vigezo vya kuendesha habari kuhusu kuandika kipindi mwandishi wa michezo anaandaa kipindi vipi mwandishi wa michezo uh, ni kama mwandishi uh, kuna tofauti kati ya mwandishi wa michezo na mwandishi anashirikana na vingi vipindi anapashwa kuwa yiko na zumbo vya kutumika habari anapashwa kuwa yiko na rekoder anapashwa kuwa yiko na na vitabu vyenye anaanika nami yani ni mtangazaji wa michezo anapashwa kuwa yiko na agenda ili asende wanjani iendee kutumika kiholela awe yiko na anandika bila ndakufanya mwandishi wa michezo anaruhusiwa kuwa shabiki watimu yoyote wakati ambapo anatangaza mpira ao akiwa katika kipindi cha mchezo. Mtangazaji kama natangaza mpira, haweze kupengamia upande uwa, upande ungini. Anapaswa kuwa iko katikati. Alakini kama hiko anafanya uchambuzi, naweza kaigamia upande uwa wote. Iyo siyo kosa zaidi. Alakini akitangaza mechi, mwadisho habari haruhusiwe kuonesha kwenye na pengamii. Huyo amesikika ni Evariste Nzikubanyanka ni naibu kiongozi wa chama cha wanahabari wa michezo nchini Burundi. Na hadi ya pampa mpenzi msikilizaji iko ni saa 7 dakika 38 la ziada 64 nikulkunja jambo la taarifa hii. Niwashukuru nyote ambao mmetagasheta tangazo zuri mwisho na mshukuru pia B Serafina Kizimana ambaye amekuwa upande wa pili langu jina Moize Misago na kutakia mchana mwema kwa herini.